Tamo oh, gdje je Zemlja seta Tamo tam, oh, gdje je Zemlja mila Tamo oh, gdje je Nashrad časni Tamo oh, gdje gradu świeci tam Bo or does even or does even Jasna miłam o ci Sevože, O dazivam, Svam pozivu, O dazivam, Sevože, O dazivam, Svam prate drakini ni zal idvoya dushajudi kamaki kya ma Lek wa l'mulk La sari ke laka laby Labyke allahum laby Labyke la sari ke laka laby Inna l'hamda wa n'amata Laka شريك لك نبي ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نبي تبيك الله منبئ لبيك لا شريك لك نبي Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda laka labbaik ha azab mirkab je koi nas je dobro alhamdulillah tako dobro jo se strušio laka labbaik super O je, evo radi, radi. Radi bajer, pandja, naj preci da priča, olha. Hajde bajo ti koju. Krupno. Kakav još čaj, Hadže? je, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Može dan u životu, u životu. Čavika, moja. Alhamdulillah. Znaš šta moram reći, otac? Da da se ovako, kad I kad sam ugledao keabu, razumiješ, <kuh> da li je to možda od ruk dojima, da je to nestvarno, do nisi spozniš pa. Iškreno, da bude odrižnje. Sad tek lo Odrije... o... ja se... odim za Ja sad kad dole odim... Pucao da pomođu uđiš. Ja sad kad dole odim, alami, nakonom sjediš, ne, ne gledaš u kelabu. Samo ako pogledaš. Alaha. Uh, tek mi sad, od jutru, svet, od jutru sa sabaha je pravo onaj hao. Juče mi je bilo vjerovatno ono malo, naš, nevjerica nekao, nisistom da su tu, znaš. Allah Kaže, mojki danas je na akšam u plaku na satiru. Želio bih sažeti dobrodošljucu ovako plemenitim ljudima i ovako ozarenim licima. Zaista je čast imati ovakve ljude, dakle, kod sebe i ovaj... Znači, čast nam je služiti ovakvim ljudima i da Allah nagradi ove ljude koji su pomogli da dođete ovdje i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da namo kabuli hađ i ulakše da obavimo ostatak obreda. Sada smo, dakle, ono, ulazimo u, u finalnu fazu, tako rećiš, pred nama je Arafat za dva dana, zapravo, jedan dan, još jednu noć, gdje ćemo, ako Bog, da dakle, održivimo najuzvišeniji dio, najveličanstveniji dio obreda hađa, a to je Arafat. Jer, kao što kažem poslednju srednju, hađu Arafat. Jećemo dakle da, za Allahom pomoć, da iskoristimo vrijeme, dovi Allahu dželešanuhu, nadajući se da će Allah s.w.t. da biti nas učiniti od onih čiji se duša na tom danu da iskupio džennemske vatri. I moja dakle poruka svima nama, da taj dan iskoristimo zaista da dakle u, dovi Allahu dželešanuhu, da ne dan gubimo kakvim pričama praznijem nego da se odvojimo zaista, da se izolujemo od zadatka ljudi tu, da pojedemo taj da, dakle te dragocene te u ibadetu jer zaista ćete osjetiti kada se budete približavali kraju taj dan, kada počne polako da umire taj dan tako uč dana Rafaata jer mnogo dubo u srcu jedno jednu žalost kao i se osjeća da nestaje ta tenouz polako i Allah zna komi će opet ukazati ta prilika za njene Dana dana Rafaata koji polako ono polaze sa Rafaata i kad sokreno vide i ovaj na kraj čovjek kad dođe sa hadža onda Na znak kome je čistitelj, a kome bi saučješče <laughs> izrazio. Znaci, ko su oni kojima Allah Subhanahu taala podario da tako zaista budu u domih čistih duša iskupljenih. Jer nema nagrade kao što kaže postanik sallallahu alajhi wasallam, al ala s-salam. Hayy ابدا لا لن نحيد لا لن نحيد لا لن عن خطى الايمان دربنا درب قوي دربنا درب قويم بسم الله ابدا لا لن نحيد لا لن نحيد لا لن عن خطى الايمان دربنا درب قوي دربنا درب قويم <تضحيك> Šećerec bismillahir rahmanir rahim. Allahu jemšan, nego davaju. Nekaj salavat salam haod i sve onim koji steđi njegov. Nalazimo se ovdje Ubeg. u Mekki u povodu obavljanja pete isalske, dura hadža sa svojom braćom. Imamo znači čast veliku da smo gostiti Kralja Saudijske Arabije i da smo po odabiru ambasadima Saudijske Arabije došli ovdje svi da obavimo uzvišenu doživost. Osjećaj kakav je i kako se svi osjećamo ne može se opisati riječe. Ovo je nešto što ja doživljavam kao najveću radost i najveću sreću u svom životu koja me obasjala. I molim Allah vam da se i ostalim ljudima omogući da ovako, na ovakav način obave i hač, a da pogoda naše domaćine nagradi najviljećnom nagradom za sve ovo što su nam priještili. Ljudi koji su sa mnom, koji je Allah, Jeršanu da putuju, da sam i ja virao, da bi ih odabrao. Znači, toliko su prijatni, toliko su dobri, toliko su vrijedni, toliko su čestiti, da je malo veći da, da, da, da su dostojni primjer. Isprav i isprav Bošnjaka. Allah djelšanu da nam u Kabulu vladite a Kovoda i da evo, sa Kovoda ali na vinu pa ćemo poslije na Sutra Kovoda iša Allah ćemo učimo dove za sve nas Bošnjake za naše familje, naše porodice, za naše vraću muslimane i nadamo se da će Allah djelšanu prvo nama očistićemo vjeru da ćemo zbližiti srca da ćemo jediniti naše redove i akoovda da će doći pobjeda i i, i sjaj islama i bakani, i in baba hamda wan na'mata لك والملك لا شريك لك نبيك بك اللهم نبيك لبيك لا شريك لك نبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك نبيك na danu Refata. jer ne može insam biti na jednom mjestu, bliže i draže i lakše da mu se doba primi od dana arefata na mjestu arefata gdje je hađima obaveza da provedu te dane, in šalahu ta'ala, ta u pokorosti svome stvoritelju, nadajući se da će Allah, ta kao ta'ala, uprostiti grijeh primiti hađ, da će nas uvesti u žennete ارض السماوات والارض شهيد ما وصلنا دميل. بسم الله الرحمن الرحيم ابدا لا للنحيد ابدا لا للنحيد ابدا لا للنحيد عن قطل ايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القران Da slijediš Allahom put Život nije uzavut Moli dragog Allaha Da te, da te spasi, spasi loše kraja, sve što, što želiš zeliš, ima On. Moćni Allah, Allah, spas je tvoj, Islam, Islam to je pravi put. put, nisi, nisi ovdje, ovdje u zavud. Samo jedna istina, vodi putem Allaha sve drugo je zabluda, o insane ne čekaj. Samo jedna istina vodi putem avaha, sve drugo je zabluda, o insane ne čekaj. Nismo ovdje zauvijek, srce svoje pokori iskreno se pokajti slijedi Allaho put život nije u zavodu život ovaj varljiv je zo brođe prestaje nemoj biti kod drugi ugrijesi ma se guši fi islam to je pravi put nisi on je uzavod samo jedna istina Vodi pute malaha, sve drugo je zabluda, o insane ne čekaj. Samo jedna istina, vodi pute malaha, sve drugo je zabluda, o insane ne čekaj be oslobodi se uvjeri sreću naći ćeš ovaj život kratak je akhirat ješan je slijedi Allahu put život nije u zavod kad ti bude najteže I nada krene, da klone, uvijek da Allah je izlaz svemu rješenje. Islam to je pravi put, nisi ovdje u zavud. Samo jedna istina vodi putem Allaha. Sve drugo je zabluda O insane ne čekaj Samo jedna istina Vodi pute mamaha Sve drugo je zabluda O insane ne čekaj Život ovaj varljiv je Tramputica mnogo je, sve što vidiš proći će, za dijela odgovarat ćeš, slijedi Allahov put, život nije uzavut. U safove vrati se, smjernicima moli se, drasti svoje obuzdaj nisi stvoren da se igraš iz nemarom radi se šejtan se bi zove te loše društva čuvaj se islam to je pravi put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 sve drugo je bloda, o insane ne čekam. Ya Allah ya nawate lilallahu nodu ya sharik ya allah balaka allah ya nawate ya allah sharik لبيك ان الحمد والنعم لك لا شريك لك لبي. لبيك لبي. لبيك لا شريك لك لك لا ليك لك لبيك إن الحمد <سؤال> والنعمة and honorled others. Let you take it to you again? I would like to give you a message which you will be sending to you when you take your sonst. It 끊 fire to you after you dammit there nekada je obavljen namaz značio smrt kod an nas al mesdžed mftuha wa as salavat yunada ilaiha wa yu'anid katir min abnaina fi ba'dhi aw ba'dhu abnaina huna as salasu jami'a otvorene i ezani sa nih pozivaju a pore toga mnogi se ne odazivaju a pravo je naših predaka وواجب عليكم ان تدعوا لهم ايناشا اوبويزا ده تعرفون أنه في بعض القرى ربما كانت القريه كاملة انما قامت على رجل بصير في دهليس او في كه او في بيت يعلم آية او يحافظ على الصلوات حتى بقيت تلك الشعلة وانتشرت يوم بعد يوم حتى رجعت شمس الاسلام في تلك البلاد في موجدزناتا ده سي Održejni područjima gdje raščuvala putem jednog čudnog put si tam ille ništa drugo osim da dovim za vas Allahumma ij'al hacana maqbura amin Allahumma biqabulina se haj amama jansa'ina mashkura wa za naš trud amin. Allahumma ij'al hacana maqbura Allah amin biqabulna se du'ana maqbura Da pravi p abgesNetno al om 37 godine. te Ve seeds Te Te Te mistojmo kobedemi nagranitsi tvogadina vatan na mnie cieli a na no. Pogledamo Šta je Ilum Sahibija Naša Tamo tam, oh, gdje je zamylja mila Tamo oh, gdje je naš grad časni Tamo oh, gdje je naš grad sveti O modlijemy się mi madra ga sve što želiš ima On, moćni Allah, spas je tvoj, Islam to je pravi put, nisi ovdje u zalud. Samo jedna istina vodi putem Allaha,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 nijel je lek srce svoje pokori iskreno se pokajti slijedi Allahu put život nije u zavodu život ovaj varljiv je brzo prođe prestaje Ne moj biti kod drugi, u grijesima se gušiti. Islam to je pravi put, nisi ovdje uzavut. Samo jedna istina...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 Tuge oslobodi se, uvjeri sreću naći ćeš. Ovaj život kratak je, a ah je vječan je. Slijedi Allahov put, život nije uzavut. Kad ti bude najteže, život I nada krene, da klone Samo jedna istina Vodi putem Allaha Sve drugo je zabuda O insane ne čekaj Samo jedna istina Vodi putem Allaha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 Krasti svoje obuzdaj, nisi stvoren da se igraš, iznemara vrati se, šeitan sebi zove te, lošeg društva čuvaj se. Islam to je pravi put, nisi ovdje uzavut. Samo jedna istina, vodi putem Allaha, sve drugo je zabluda, o insane ne čekaj. Samo jedna istina, vodi U tema vaha, sve drugo je zabloda, o insane ne čeka. Naši steljci Moslovani su bili dole i pratili su muslimansku vojsku koja se kretala od ande do onde. Znači to je bilo odmaranje, ta je relacija. Ne od bezarja tamo ispod brga, panca. Sad, mnogi misle da su Harvni velidija uzeo konjanike, otišao ovako do ovog, prošao ovu, ovu dam. Zreli su već bili sišli, došao iza leđa i za leđama Stevana je pobjevnički. Zašto? Nije moguće bilo da halv veli s konjima, sa konjima, sa konjanicama prođe pro, kroz ove guste poljke. Ajde su sve do polovika bili i borili se tu izme znači No, A oni bi opet. vidjeli odavde, da vidjeli bi da se dešava nešto. Da se vidi bi vidjeli bi i muslimani odavde, vidjeli da oni prolaze u hudan. Pa, Razumijem, vidiš prazno prostoro. Najispravnije je da je Halidin Velid, kažu za oko 40 minuta mu je trebalo, da je uzeo okolnjenike oko čitavog uhuda s druge strane, uzeo okolnjenike, obišao skroz uhud i vratio se ovdje i pobio muslima. Nikako kaže nisga mogu provoditi. Onda je čita uhud za obišo, za 40 minuta obišo. Ova hačiza zato što po sekilometru može četiri kilometra da se radi sa tale niti. Još u gdje tamo, znači, to je kod. od sada vremena halva velika sa svom vojskom kad je primijetio. Trbuh što bi ga mogli morati da je prošlo dana. Druga stvar, nije mogao da spomniha. On je ne mogu proško spomniti. Halva je jedna od druge pošto ovo. svi da imaju dvije halve, može ka jeanska, tako. Muška, ženska, muška, ženska. Ne moguče da hoćem prože povatu to jo konkurhajt smur da se, jaam samo po sti. Dok se veš, dok kad je raspio, kad je pomet, kad je uskomano, tad se raštrkalo. I on da je stavio leko i malo u momenta da je bilo nekad isposlanika samo da se vidi. Superno, čisto. I onda se polot gore i završio. Nasa, pjahtalak, kavi. Nema, slima, tmo ovo. Šta šeo? Haciji, je svišo. Svišo šup. Svečo. Yesa. Yesa, svečo. Svečo, svečo. Nesem je. Nema, trao šup. Nema, trao šup. Nema, trao šup. Nema, trao šup. Nema, trao šup. Nema, trao šup. Nema, trao šup. Slima, slima uva. Akim i oni Ne mogo čelj. Šta ne moži, ne, ne mogo? da, če se previšil? Da, da, če za Doner avuj. Pre, pre, pred Doner. Pred Doner, da, da. da ne mogo, moži... da, da daš ti. Ne mogo, ja to srežim. to je uvodba pred Doner. Ne moži. V Bosni so ver Ej, Doner posil, če jo podoče. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Ne ima nicht so ein Geschmack in der Nase. Äh, hallo. Hey, der Toyota ist nicht, nadie, nadie dafür ist. Nee, wo ist Bock? Ja, selbst so selig. Dann mir, was machen? Hey. Ruhe, tritt, tritt. Habt ihr? Das war ne Leppe. Habt ihr, wo? E da daite u šestu da da sipamo ovom اه اي هو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 Ja, ne, mi no pes, idite po stencu. Od ima nas mala vena ma mojim golurim sedok srce obje zajslam čuj Napoli samo malo. Veladat jedna, jedna samo pola. Nedje nalazi malo malo više. I to su adeti, razumiješ, pri društvu ljudi milimetarski. Lo نحن نملأ الدنجان و الطعام Yani lo Yani seb wahed wa roh. Lo ana al-walid mumkin yidrubni. Yani mamnu' tab'an hada ka je ana naš poznati porodični adetima. Ka je بابي تيلي في فيجا قالوته بس موجب موعد اكثر من طبيعه ما رشت كلام حياكم الله يا مرحبا ادونا هذه الفرصه بس بس ايوه يقوم <تصفيق> يسوي اليوم واليوم samo ti صباح الدين هذا نود نبحث له عن امراه سعوديه بس نزوجوه لكن بشرط ان ياتي بورقه موقعة من أم محمد علي اوه هاذا صعب ايه <تصفيق> <تصفيق> اعلان حكيت حكيت شيخ كانت في ستة جاءت بنت من البوستر جاءت يعني فازت بالهج في البوستر في مسارقة كده فوديت اهلي النهاز عشان تخطوها بي فراح